Godmorgen og velkommen til Jørgen Vester Det er fredag den 21. april, og her til morgen starter vi med råd fra Danske Bank til hvordan du bedst kan investere i elbilsmarkedet. Vi skal også høre om danske banker, der tror på lysere tider og en mindre risiko for recession. Og så slutter vi af med lidt om otte mænd, som er blevet varetægtsfængslet efter sigtelser for at have manipuleret med energihandel. Du lytter til Jøginvestor Morgennyheder. Mit navn er Laura Nørkær Seligman. Hvis du ønsker at investere i elbilsmarkedet, er der nogle ting, du skal holde øje med. Sådan lyder det fra Danske Banks investeringsstrateg, der ser elbilsmarkedet som en stærk megatrend. Der er nemlig stor konkurrence på markedet for elbiler. Priserne får med jævne mellemrum, og det holder forbrugerne til ilden. Samtidig er et stort politisk fokus med til at fremhæve det mulige væksteventyr. Det for nye modeller, ladestandere og smarte løsninger ud på markedet, hvor både store og små spillere er til stede. Lars Storvdorg Andersen, der er investeringsstrateg hos Danske Bank, pointerer, at dette marked er meget mere end bare at investere i en bilproducent. Han ser området som en tematisk investeringsmulighed, da der også er potentiale i selskaber, der beskæftiger sig med blandt andet batterier, ladestander, elnettet og mikrochips. Hvis man investerer efter den tanke, undgår man også den risiko, der kan være ved, at man satser så stort på at finde den nye Tesla, mener Lars Skåbård Andersen. Han siger til Jørgen I stedet for at have den høje risiko, der er ved at købe en enkelt aktie, kunne det være, at du skulle købe en ETF, der dækker det, du gerne vil have? Så kan man supplere med enkel papirer, man tror på. Du kan læse hvilke ETF'er, som Lars Skorgård Andersen peger på, på jøvinvestor.dk. Risikoen for en recession i dansk økonomi svitter ind, og den optimisme har også spredt sig til finanssektoren. Her har flere banker allerede opjusteret forventningerne til årets resultat for et samlet beløb på mange milliarder kroner. Det kan man læse hos Berlingske. En af de banker, der allerede har opjusteret, er Renkøbing Landbobank. Her er den administrerende direktør John Fisker meget direkte i sit budskab om, at bankens opjustering i høj grad skyldes de klare tegn på, at dansk økonomi klarer sig bedre end ventet. Han siger til Berlingsle, Den største og vigtigste faktor for os er, at vi fra årets start forventede et besværligt år for vores kunder. Og det ser det ikke længere ud til at blive. Jeg er klart mere optimistisk end dag, end jeg var for seks eller bare tre måneder siden. Det er jeg på grund af de økonomiske nøgletal og vores kunders adgeren. Jyske Bank har også opjusteret forventningerne til årets resultat. Her siger bankens finansdirektør, Bjørn Krøg Nielsen til Berlinske, at intet ved udviklingen i første kvartal får os til at ryste på hånden. Ligesom John Fisker henviser han til de positive nøgletal for dansk økonomi. 8 mænd er blevet varetægtsfændslet i fire uger efter sigtelser om at have manipuleret med energihandel og opnået en uberettiget fortjeneste på et træsiffret millionbeløb. Det skriver Nationalenhed for Særlig Kriminalitet på Twitter ifølge MarketWire. Der er tale om tre direktører og fem medarbejdere fra et energihandelsfirma. Ifølge politiets sigtelse har selskabet og de otte ansatte gjort sig skyldige i at manipulere med energipriserne fra marts 2021 og frem til marts 2023. Det skulle de have gjort ved at handle med el på en måde, der gav vildledende signaler om, Efterspørgelsen efter eller prisen på energiprodukter. Det blev ifølge politiet blandt andet gjort ved at købe el i en budzone til en kunstig lav pris, mens det samme el blev solgt i en anden budzone, hvor prisen var kunstigt høj. De otte sigtede nægter sig alle skyldige.